ره تیرشي تو ما نه دا ما نه ل را درو دراسو ني وي تیرشي کتابو نه ډير شي دي نو که ته يې کنه نو ستاسو ننل کې خالي وتال چي نو لګ دې په وتلان دي سکی دي نو بیا دې دا وې چې تو لن شريگه دې و سهي نو لن شريگه دې و سهي مو کې موخه ته و تا کلو په کې تو پای نبی علیہ السلام میں خیرت اللہ وان نبی سیدن خودری قارقا رسول اللہ صلی اللہ نبی علیہ السلام فرمائی قال موسی علیہ السلام یا رب علم نرل بی نمبر والا روایت راوی ہے اگر رواندین کے حسوسی بات چې چیز منگی اتاز دو کمو تو اپو ٹول دین چلی در سوشی آسان اول نمبر کلمہ تریبہ دا داسې قیممات چې د سو کالو مشرک دا قلیمات په زرفته خلاص سره ووي نو لاره افیاو کارو تیاو کالو مشرکته لالاره بر د ټول اتیاو کالو شې ماب کوي او دا داسې قیممان چې مثالله اسلام الله ته ووي که الله ما ته څخاص ه په وخ یا الله برز ته ووي چې لا لاله الله وایه یاغوی چې یاره دا دا خوون کووي ما ته څخاص ته ووزي په وه یا لاره برز ته ووي چې د کل یو چابر چا ک کې دی او سالم و دنیا دمکا او بلا چابلی کی دی دا چیٹ پر او چیٹ پر کلی بی دا چیٹ پر بیسی شی دا روایت را نمبر روایتو ندی حلکا دا تشریخ واری ندی موسی علیہ السلام رب علم نیشیؑ رب علم نیشیؑ شاول الله رحمه اللہ په تعالی صدقی کیلی دي حجت اللہ کی شئی لا اله الا الله شدې د لهاب تون کثیره د دې لپاره چې ګندنو ډېر بوتون دي دی. مطلب د دې دې معنی دی د رښتینې معنی دی په دې کې چې ګندنو یو معنا هغه دا چې د په قطعې د شرک تا شرکی جلی خاطر د شرک تا د شرکی جلی قطع علاږي ترشي د شرکی جلی قطع علاږي ذم ذكم دنو بدايه قطع على الشرك الخفي الشرك الخفي الله تعلق بغير الله, دغير الله غير الله تا ان خليل هو الله وله بطون كثيرا فالبطن الأول فرد الشرك الجلي فرد الشرك الجلي دا یعوذی و الثانی ترد شرک الخشی لکریہ کتکول و الثالث فرد الحجوب من الاصول الى معرفت اللہ فرد الحجوب المانعتی عن الاصول الى الله تعالی اللہ رب رزب ترسیدو کی رکاوتون دی اور کول رکاوتونم ختموان کول رکاوتون رکاوتو فرد الحجوب وailay al isharatu fi qawli la ilaha illa allah laysa laha hijabun duna allah hatta taqlu sayyidi daw hadith karimi la ilaha illa allah zili ziddi aw allahu paman skas paraba nishte bab khalis qil cha daraba ta allah daraba wa kana musa alayhi salam ya'rifu ma bituna al baqnan al awwalain musa alayhi salam walib do شې لی او شرکی خی ته فکریکو نو الله ته وې چې په ان یکونه ذکررو لدي یخ یخص شو اللهبي ال اوغ چې په دی ماسم خاص کې ځکه چې دله یاان د ماې شیرکې زلی شته شې خفی ځو در حانیمه را دپه غه نو ما ته سم چې دا ووا او خاص سرمات ته او حالله الله جللیته الح الله رب العز قوه وكشف عليه انه طارد كل ما في الله عن مستن الاثار ولي ذا كلمه ذا كل ما في الله ختمه كل ما في الله ستي ختمه وانا تمس لي بين عينيه جد يا الله فهر سغوروي الله فهر سغوروي او الله رب العز ما تودد سرقاواتني وانه لو زياده يوم ما سوا في كفه وَهَذِهِ فِي كَفَّةِ اللَّمَالَكْ بِهِنَّا فَإِنَّهُ يَطْرُدُهُنَّ وَلُحَقِّرُهُنَّا دا کلماتِ کمنا نو آغمات سواللہ تکئی ختمی عودتِ بسترگو کی زلیلت کی خکار کی لگا دا غزِ کمنا نو حکیم فرمیزی نوازل لسول کی و روایت دکر کر دے سوٹ پکستیق و علمانو کی مرتبی دے حسن قول کر دے دکا نور روایت سره سرم وید اغوی لا یبلغو احاجکم ذروت ال ایمان حتی یکون الناس وینده مثل الابائر فی جنب اللہ تا سکیو تنی ماندار کی دلنی شی تر بی پوری شداتون کا اناد د دمکی تدر کچھ و پشان شی در اللہ پر مقابل اس حیثیتی نوی زیرو شی حسن بسید مولا اللہ تعالی فرمائی حق کن علاما عارف پہو اي ينكر كل من سواه حق من علما عرفه اي ينكر كل من سواه ان شاء الله په جندل وکنا نو اغل افکار دي چې د کل ماسو الله نه انکار دي دا همخه داغه را کاوه شو مطلب دا دی لا اله الا الله و وي چې شرک جلیل نه ختم شي هم د عبادت هم د حکومت ایک شو دا لا پر لکو کو صدا د نڅو شو ختم شو بیا الله الا الا الله و زمرا شاملونه د خالص د الله د بارشي چې د غیر نیت او د شکر سره طرح نشي دومره الله الا الا الله و دې د تطوره ناتنه دومره ورده دې کای چې زیادونکو سشي ختم شي بیا دا ریا غنوه و تعالی بیا د کوم پرس فل نشته دومره الله الا الا الله چې اسي تصور او هیڅ او څوک تر د الله نام نه معنی ما الله ترح رب ال عزت معنا نکي ستاب عبادت کې رکاوټوم د غیر راه تصور هم د غیر راه ویل ادره نه نو دا به لږ طول مرکار ده کوم طول مرکار ده نو لا اله الا الله دا درې ټکو نه کمو لکه اساسه کلي هغه نه ذکر نو ویل ها بتونو تاثیر دا و چې کم نه ډیر بتون دي نو دا طارقه ده حجاب مانه او چې ټول حجوب هغه شکمني هغه نفسر تعلق لري که هغور سره تعلق لري د دنیا سره اړ یو حجوب چلی دا ټول رکاوونه او ختاون کې هغه څنګه دا کلمه اشاره دا دی ته چې الله الا اله کلا د ششوا دا په دغه کیسه شوا ترانه شوا زله کیسه شوا درانه او سالم دنیا د دې مقابله کول شي او سالم د دنیا شوا مشوا هر هغه چې توحید په وجود راغله نه وې او جوړه چې د نورو چې زو ادم د منلي نه دي هر هغه ورته د کامل شوه نه وې چې توحید راغله ټول چې د نورو سسو مش نه وی راغله چې په چاډني کې نشتی او بلې راغله چې چیرته نه سو بدرنيږي چې په پخدرني ا مشو کنه دا مهنات سره دی خبره هغه دا خو به مونږه د څه توجې مونږه غوړو بیا چې مونږه راځ کوو نو لکه دا ورو ته وایي چې دا مطلب نه دی ولکه دا ځان نه لګتا پوسکو چې مونږه د څه ویل ده دا چې ویل زمونږه اگر خپل مون خو یو چې لا کاره والا اورا کا د وکړه ګنده خبرې کو نه دي چې تاسو له وینې امر کې دا وایي دا داسه طریقې سره یو ورلګه تا چې ما تاسو ویل دا هغه کې نه نو وطن کو ولا ته په پدره ته الکسيدي لگا اجازه نه په یوه طریق یوه شي دا دګي په دې ورشي او باندې 400 کیریو او بل ور او ما خام ما هغه د کمزنان وره دا کم سره دا خبره کید ته کم ټیم ولا کوي سی ولا شاش ولا کوي ما خام ولا کوي زړه څه کوي چې کم یو کوي سره موږ زو په نوم یا په لای دی چې کمونو لگا سور لگا دې لګي سور فلنګ او خاروګا الله قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيء اذكرك به ومره موسى ذكرت محتاج له او مولا ذكرت محتاج له ولي وذين كار بهم موسى ذكر بهم كارهم موسى صلى عليه دين كارنكم موسى سلام بقرون تهذكرون بس ما صلا بيان او غد كنون والله ما لا ذكر بكارد فادهمت به ذي الله تاي يقول لا اله الله الله اللہ اللہ اللہ اللہ آیا فکالے یا ربی کلو عبادکا ستا طول بندگان یا قولو حضا انما اوی دو شین زیر ارادا کومج کمدنو دین اوسیزو شی تاکسو می بی ہی لو ان سماوات سب کچرتوو اسمانونا وہ جی کمدن اسمانونا و او دا دیو جو رول کی زمان علاوہ اکاب رول دي تو انسانانو بھی کنا دا زمان جی والارزينا هو وزنت كفه ولا اله الا الله في كفته لمالت بهم لا اله الا الله ذاك قدرني الله الرحمن الرحيم و قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله قال لا اله الا الله ذاك استاذو في ان كلني اذكركم څه څنګه ونه الله کښانت وي جواب دلته کې اذکورني اذكار او کوم دی نه غته خبر اشته دا وګه اذا قال لا اله الا الله الله اكبر او الحمد الله وي لا اله الا انا لي الملك ولي الحمد واذا قال لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله قال لا اله الا انا لا حول ولا قوه الا به فكان يقول من قالها في مرضه سومه ما ته که چاام رامونوس کې دډېر و کوو او جا دی مړ شو مرامون بامل دیېر خلک کې بس ګر د مرک اراده چې دا ماه دي که نهکه کین سری دی چاستا تور کېین سری چا ور جړی په ی غریبانان صرف د ډېر د پا چې لکه م ته شپېره ره ډوللي نو حی نه نود کې ل دار په کار دی بسکه نې که سباېدلله خو خخور کړې دهموخه که نه مخه نسړی ته پته لګی چې زما شوورځي کې څه پیغم مليږم په یاو مې یا شیږه مې نیمه یو په تروا نیمه خو هم ځیکار دیو چې یو لنډ خري د ګرو ستار زا دواګان او تا بس تور لیدو امغان سره چې ګمندو اړ دي چې سیو یا کړنی شو ته به به وَسَهِّلْ إِلَىٰ الْعَاقِبَةِ وَبِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَٰذَا فَدَيْنَا أَسَأْنَا تَوْنَخِمَا سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاوَاتِ مُنْغَدِي تَشْرِكُ دیو یو سړی دې چاغو وي چې په ما لري د ذکر رنګ چړالو شي هغه له ذکر کثرت سره وکړه کلمات ولا ډېر دیر ځل ونسري پر کار د تحصیل د ځلو کوي د ځلو نه څه چې کم سړی وي جذره ثواب غرضي مچماله په عمل الله مکه سوهه کی پرنګونو غرضي نه دی اغلی بهداشه کلماتو نو د دقته شانتی فرشتي لیکي د قیامت پر بر کلمات کلمه خوريږي نو عدد اما خلث 3000 نه خبر باندې کوونس کوي نو سړي ځواړه تار دي کوي کنه اون دوران چلاوي کوي کنه اوغه ثوابي په څومره دانون کلماته دوران چلاول <سؤال> د بارو یا مختصر چکي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله د دوران چلاول د بارو دې سره دي يوزف دیم دغه دا او دغه لوګ دی یوزف به کوم دی دا به سوابته پاره څنګه ګرام کارونه دی جواب د زو غره دی نه نه چې تا وې کوم له یال دی راځه راځه په ساره پوزیشن نو چې په نه دا یاده راځه په ساره پوزیشن په نه دا یاده راځه په نه دا یاده نو الله تعالی په او الله او سبحان الله سبحان نامیتی کرای دی ماکا دی یادت چې پړطا وی صلی الله علیه و علیه او په پہلوه وروته دی اجازه دی چې سماع کا سما سما سما تمام هکنه ته ته د موه په اړه ایذو سبحان الله او اذا لا دوستان تسبیحات کوی تسبیحات په سارو مقام برابر دي د سارو مقام په تسبیحات برابرای صلی لدا ماقام وكان كما حجه مئه حجه قد الصل حاجه دي قيदारو حاني سفر وراته كانه جلد جما ده حاج فقيري جما رات منه فقيري خدا مطلب دوره تاثیر کي دوره تاثیر کي وهو حمد الله منه بالغذا كان كما حملاله مئه فرشتي سبيل الله لك سن وخا شقراتي وركي فراد الله کي تش لا اله الا الله صلى للظهر وصلي لمقامهم لقد صدق جاءت همه طرفه من ولد اسماعيل ایو گن سترګر سبحان الله سترګر الحمدلله لا اله الا الله سترګر الله اکبر هر دو تاسو تسبیحاتي او سترګر درود شریف دې تسبیحاتي تارو pore کې ماهم pore کې 120 ځله کله شی ویش خپل خپل تسبیحات کور 620 نمبر ویل شی 300 کور تسبیحات کور وکي نکي نیاز الله سو کور کې تسبیحات ما فهم شي بیان نشي ډوړ pore باندې تسبیحات کور وکي دا بازار نه کار دی انا تمام حمدا لله تبارك وتعالى اللهم صل على محمد وعلى اله اللهم صل على محمد وعلى اله ينولد اسماعيل اولاد اسماعيل السلامنا اگر اوی کی داوود پرزندی تو دا اولاد اسماعیل غلامان ولا قد فرضن لكثرت اولاد اسماعيل کی غلامان و اور بھی از کمن آزاد کړي و همو مرثواب سواب ثواب ته مليوي اندا روهاني ترقی ده تدریس دې الله میں تبلیغات او میں تبلا شیغہ نے کی زارته او اخذ اجل من زیادت جائز دې شور ډیری دې اور بڑا پاک انا تنزيلني عن رسول الله تبارك الله وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله يملا و لا اله الا الله اللهم اكبر و نس والحمد لله يملا و لا اله الا الله ليس له حج دون الله حق تطق له لا اله الا الله اللهم سفر ما پرده قریزی نانو مطلب پردہ اورو ہے پردہ پاتی نشی او تصرف دے چاشی للا ش دوه ورونه دا وای للا للا نه که هیڅ مستغنی نه وای دې ویر پکای تر کم کم یو ځوتا څوک وکړ دي مطلب یو څو څو وځلو خپل پکای ټول بای علماء دې ویر پکای دی توجہ سره او توجہ دیږي دا کې چې زه دې شرکی جلینې هم خدای او ساتي استقامت را تا الله څخه نصیب کی شریکه خفینو مله کی وو ساتي او مانيا دا دواړه تشه دا زمون حضرت سويراهيم الله تعالی فرمایلي الله الاه الا هو الصلزل شکركي اخر کي دیوي چې خدا مړه محبت خو بده یا الله مال پر ميناراتي يا یا مال پر ذکا چې لټا د تصوف به اپو مسلمان کي موحدي کي د د مخکې په قرآان وی شوي جوړی د شې فلی نهي ش کې ای پقاي او عملین نه بچشي د شېزې خو ب کې شته او آپ لا لا نوور دی غیر د پااررس الله مح حاصل شي نوراب هم ختم شي ګرس هم ختم شي تقبوه هم ختم شي خوب بجا به هم شي ختم شي داره کارتونو ب چې ختم شي دا خوله ال لا نه دووا چې نه اج سر کوم کې بستانه حاجت دا زما د ستا محبت حاصل شوشي زما ل حاجت دا دی زما مخې ته سره کاډ پاتې میوا زان کې په ووا ځې خبرې یا و نوبایان کې به دا کله کله یا سړی تهشي اوودې کي چېره بلته واای په پله کوول عمل نه کو داوت مثالله پډو دی دتی دی وال د رااخلاته تاله بهس کې اواپس راي خیر د ووا بلته وای خوا دا سړله سړی کله کلشررمي وبذاتہ واما اصاله عمل نو کومه ده نه چې په وایل معنی بل دوا یې خیر عمل بنیم و نه یی عزت شته پر ماجیته عطا مرونه بالبر وروه تنص الناس بالبر وروه تنص اونکه حمزه انکاری چې کنده نو په وطن څونه به کلام مقید باندې داخله ده امر تمر و مقید نه دای کاله کلام مقید کی څوک متبرر هېد متبری ایو کان می سیان خپل ځانونو مکوې دا وی امر نه مانا نکي همار امر نه کید اذنې کان پرمړه نه نکي له ما ته خپلونه مالاته فالونه خپل ا اذن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال قال رسول الله صلی الله لا او ضوء السماء حتى ينزل الى العرش ما الدروازي وذ القلوی حتى يوز دا وی چلا کا کبائر دنی کو نورانیت حبت حبتنا ولی ذن حو ذن کبائر حبت را ولی طول کبائر حبت ناولی په نورانيه دي سپي حتمه نو په سره ذکر کوي او په وير وسر کوي کنه په وير ذکر هغه फायदा ملوي کینا ثواب نه خبري پانته السلام ليله اسری بي د ابراہیم علیه السلام سره ملاصم پاره شپه چې دم ایراج دته لوم ما ته یا محمد اقرا من امتاک من يسلام <وائی> و اقول مطلب زما ده طرف نه ته ګنه سلام السلام و عليه وعلى نبينا عليه الصلاه والسلام سيدا و عليه السلام کنه نبي عليه السلام مونږ ته سلام راوړا او د ابراهيم عليه السلام سلام یې سپوړ راوړا مونږ نبي عليه السلام اومه ته او هغه ته زما سلام وایو مونږ له جواب ورکوم کنه و عليه وعلى نبينا السلام اقرأ امتك مني السلام امتك لزمانة تركنا سلام ويا واخبرهم أو خبرك شأن الجنة طيبة الطربة في جنة مكادر زرخيزة عصبة المقوقي بيدي وإنها قيام شرب رضا وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذا جنة وديري من سورة ونزالنا الكين أبراف نبوشين وعيدت سمد لبدي اتعار شويري وعيدت للمتقين ا دته وشړه براته مطلب بلا پټی دي نساني تیار دي نساني شړدي نو مطلب کې دي چې بې اماره شي حق کې نه شړا زمو په حق کې سزا شړا مطلب تا وملاوی دی داود مو نه په دې بار نه کډاری نيوي دي نو شړدې بس شړته وملاویږي هاي پایره تر دې لاو کالونو پتا د ګیل ناو کالانو هاوتا یو پیرا دازې کمنه د مهاجراتو نو قالت қالنا رسول اللہ السلام علیکن بی تسویح والتحلیل والتقلیس واقبنا بن الامن مادا نبی علیہ السلام ہوئی تسویح تحلیل والتقلیس وائی واقبنا بالانامن او قبطل وائی را قبطل ماتوا فا انہن مسئولات منتق مستنطقات ولا تقلن پتنسین الرحمت دردین و تفوس کی گی در قیامت پاورد نهار اندام نو تفوس کی گی تسری ادهینا و خبری بری کې گویا کولی بشید. مستان تقاطن. او دینا غابل کی گی و لا تغفرن و خابل کی گی ما کتاسود اللہ رحمتی رکی مطلب تسبیحات تعلیلات کوي فاتن سینا رحمه و بگوتو با ایلز کمنون اولا دی زکده و بندس رضیق دانه سینا نوم سیدون ناروا دی و تسقو بانش میرل برا براولم جایز نور و بانم جایز نور بانم جایز نمسل نشتید. فاتن سینا رحمه وپس لاس پانی چي نو فقيل اس پور او اول اوله اتو تسبيحات فقيل اس پور تري اول اوله اوان ان سلامي ني ديو ما چې ديو ما کارا كارا رزي الرسول الله عليه والسلام چې سلاما پور او کارا فن الله عليه والسلام او الله او تديور سن الله دونسی کتونو دیچاری نا اللہ یمالا پکیسی دی فقالا قول اللہم مغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی وارکنی فی تفکیس داوه یعنی داغ دی وسیلت سوا دا دی مقصود شو اللہم مغفر لی ورحمنی داغ آسکار دی سوا دی سوا دی واسیلت دا دی مقصود شو موارنی آن احمد سب رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورآلہ آنا شدار سب رضی اللہ تعالی ر رب مره باندنه پړنه روح وريدي فقال الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله الله اكبر غناو نريجي مطلب ذ نفس نه د غناو کمی او ملكيت قوي کي ملكيت کيوي کي ما قولون ميدن تمامه تاسه ورقه هذي شجره ايمان اونو کو نه نام دي هرلا ترح جل الله ترحه خارقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اخره کول لا حول ولا قوه قال اني كل جنان قالوا قوم كم كان لا حول ولا قوه الا بالله سبحانه عن كل ما يذكره ان الله رب رزق اوياتك لفنا تكلفتنا ليكي 70 بابا من الضر ادنا الفقر طول الكمال ما مولي تكليف انا ديويره کله جلاو کلامه او قال الله ان شاء الله واشتان لهلاو لاكن ان الله دوام دا ایصره الهم او برادر یو کوم وسلو بیمارو علاج دي او ټولیک کم پینشن دی پینشن ډیپریشن دا بیمارۍ به ختم شل الله حول ولا قوه الا بالله هیڅ کوئی دمایره جي کم درا دی پینشن دي ومتويلا حول ولا قوه الا بالله وان څو دري واه پانسو ا کایدا دوسو اوتو ا اوتو چې په بلیبو مخکینی ویرسمه خپلږي په خپل غټین څینن وخت می اوه اا نو قالو قالو رسول الله علیه الصلاۃ چې کاتیا چې څنګه صلاح او علاقاته بنای کوي او مکیل و دورتو كله دغه بندزان الله تعالی ته بندت له غو اله حول ولا قوه الا و الله رب لذت و اسلم عبد واستسلم بنده جما تا ماته ځان حواله طول ارسي ما تصرف حواله الله رسول مخلوق څخه منځ دي تابع كل قوله مسلاته وتسبيه وتشبيه لهما په سماواته او ما په لار فلع... تصد به له سماواته او ارض ومن فيه دا رسول مخلوق فلات عبادت ته. الحمد لله كلمه الشكر الحمد لله كلمه الشكر لا اله الا الله كلمه الاخلاص هذه كلمه الاخلاص الله اكبر تملوا ما بين السماء والارض اذا قال لا حول ولا قوه الا بالله قال تعالى اسلم واستسلم اسلم واستسلم باوري السفر والتوما مكه جبل احسان کی مرتبہ لی احسان چی بندہ حاصلی مطاقی کی احنسیز اغای استغفاروں میں لس اذکار چی کم ننو ایلیو لس چیزونا مطاقی طرح جی کم ننو مرتبہ لی احسان ملاوی مطاقی کیو چی کم ننو استغفارات ہوگو استغفارات ہوشی تغفار یعنی نتیر گناہونو اغایی چی کم ننو معافی غوث لال الله نورو الله طرف تکول ایوه غزالی رحم الله احیاء العلوم کې حاضرنګی تبلیغ دین کې ذکر کړی دي چې حقیقت د توبې سره حقیقت د توبې هغه ذاتی د توبې حقیقت چې بنده پچیر ګنا ګنا باندې پیمانش یو دا ایمانکی دل دا مالی بانی دا یوشو بیم بالحال بندیدل بالحال سکیدل بندیدل او درین شده مارا راروان عظم قول او دالان سوال قول ځوبه ډېره غوډانه کوه او ما باندې ساته هغه ته وګورئ چې حال، سیل، اراده حال، سیل اراده حال دا چې دغه پرګړې کې وستوي وي او صف دز وي چې د الله نړیری لري په دښه دا په مانځیا دا سوی دا درد لیکن صحابو بارتوی فضاقت علیهم الارض بما رحبت وظنو ان لا ملزع من اللہ الا الیلی داشت کم دنو روح تے لطوبی انا دمو هو الطوبہ انا دمو هو الطوبہ ویم جلی ویمو اوا ماوي فيل فيلم مثلث بندر ديلو دي غنانا دل كلا سوريدو <سؤال> غنانا باش شوي دي يو توبو ماشي او غنانا كي فيلم تناست او جنين غدي كذو توما توما دي كنغني توغ صور يا هذاك دي كمان فستو دا دا ديس ګوناره باندې یې نه پتو هو غوښ دا څه څه ورته دا غلطه خبره تبیل باندې یې لوبه نه را ده را روان وخت عدم کول الا الذين تابوا واسلحوا را روان وخت عدم کول ځنبې ته ګندر بیا دا غناظه کومه مدا د حقیقت د تولیده د حقیقت د استغفار څخه کم نه نهاره صلی الله علیه و رحمه الله تعالی ذکر کړی دی دې صفار روح چه دې نو عاده غناہوں ولا حذرہ لغناون ولا چې دا <سؤال> ما سکري دي وه زما خو د ق او روخسمښارې ګندې ځ ته خوصابون نیول غواي او دا تفا کول <سؤال> دا سفا کول غواي د د سواننیول او لې کولې دا لرې کول چه بنده بانده باعث کی گی ده اسباب ہو که یو ده اللہ ده رحمت شمول لے او دعاگانه ده ملعی علی مطلب داره چه اللہ ده طرف نه توجوشی توفیق بنده تنیلوشی نه استغفار ہوگا شی نداده توفیق هم ده چاره طرف ہے ایک قرآن کی فرمائی سُم مطاب اللہ علیہم لیتوبو بیات اللہ میرا بانیو پر چیدی توباو باشی دارے توبیر توفیق ملاوی دل چیدی دم در چادر طرف ای در اللہ را طرف ای دیو سبب آگا خوشی کمدنو داری دویم چې کمدنو هغه دے زان مشابی کول در فرشتو سره چې شروع د وحیمیت ختم کی او انوار د ملکیت حاصل کی او در تطلعو ال الجبروت الله رب ال ذات اعظم رسول ورتاوونه چې کمندو هغه خاصمۍ پریسره ورتاوونه خاصمۍ او الله رب ال ذات دې کمندو ځان بیا مؤثر کلمات هغه ذکر کوي مؤثر چې کمندو کلمات هغه ذکر کوي هوای ان اوور اور اور پردین او کا صلی الله علیه وسلم ان لا استغفار چه دا یو ته خوبی دی دا عبادت دا وا عبادت دا عبادت ته پر ويل عبادت لرفع الدرجات ليس الدرجات کده او زين طالب منو طالب منو درې مې ووجه ذکر کيلان دې بيوې قال الالم وزي رضي الله تعالى و صلى الله عليه وسلم لا يغان على قلبي دا وګور پزړ باندې زم ما بوت را دي دا وي بوجه پر ووي یو دا غنسو لا يغان على قلبي یو کول دا حضرت النبي اسلام فرمایي زمان زړه بتان زړه څنګه بیا تا د کو جا کود نه کې دي خلاف کوي ب مې بوج را ې ژ دي تاړو ممسبه یا نول په کار مو دهونه دی د ممسله پر خود ز سره در خلکو ز بیا تان چې زهوکو په تبلیض معمور یم داي ز مجلړه کې دا بیا د دوین وې خخواار کوم چې دا زهه مړ را یان واللهقلوي لکه داپ به ت قاذای شري به ز مزورته شوځانې چې نبی سلاتتو سلام ته وکم شوی وس بیر نفسهکه معله دی نه یا دو را همبل غاتې نبی کی ملکیت انتي غا وو او ملکییتو غا ته معبور ک چې کمدنو خامهخوا خام په حیتي او غطا فکم شو جد تجی خلقو <سؤال> تاکینا دی ساراکینا <سؤال> شدی استاد یا چې سکی خوکی مدامه دا با نیمیت و ملیکیت لیکی امتزاد راگی نفتیبا نگیر اسلام تغیر سو بوج با پیراتو دا غی استغفار دا دیو دا دیتی کمنن استغفار لا یوغانو على قل بی دا ما زلو بانیتی کمنن و بوج رانی و اینی لا استغفر اللہ تیل یومی میا ثمان را مممممممممممممممممم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايون اسول الله تنتهو هي سيوم نبي سلام وزل زليوامه لک تاسو نبي سلام وريتانی تاسو چې لک و مونږه که سل زلي ویلی شي مونږه کم وای چې په کار دا و چې مونږه نه غاریو دا سل زلي ویل چې مونږه سوال زلي وای مونږه سل سلم نو وای مونږه اترسو انا دي دغه ټول ما یان یان دی دغه تعالی او قال یعنی دی حدیثی قصتی یا یا عبادی نه حرامت ظلم علی نفسی ما ظلم بزان حرام کړلې تاسو پر نیند نه حرام ګرځولې او په یو بل زلم نکوي نو زان له ولې ته شپیدا نو په یو بل سره ظلم کو زمانه ہدایت کو باندې چې د ہدایت کو تاسو کې هر یو وګي اگر چاله چې زړه وړه هاو کنظام کوئی کورو کناغو کئی فستقسونی افسکوم یا عباری انکم تختئون باللیل و النهار و ناقفر زنوب جمعی یا عباری انکم لن تبلغو زوری اینکم تکلیف ترسید لنشه یعنی ما نشه تکلیف نشه راکوالی و لن تبلغو نشه اینکم ترسید لنشه را رسید لنشه مالا فائده الله ق د واحد دبلکوم زما په پ کې یو تکېواږ نه یو یبارې ل نه ولهکو ماخه اوکو من سرکو مجنه کو کار له جرتلل واحد دبلکو ما خه داې کم مل ک شي د ما حکومت نهفی کمږي نه یا بارې دما ما م معم دي لوان اولهکو ماخرهکو سر په ز او غوالیدي وررکم هر انسان ته غزر غز وره اوم وما نه خزار کمې مل ک شي زما ما سره کوم خزانو کدي هغ نه پس کمږ نه الله کم ی خوتل میخیت مگر دومره چې د د پ تن هغه نریات ختهې سمندر ته او غ یا با انما ماه اعمالکم کوم داې پونه عملونري پوسی علوکم. ذې کاندن او جام الله <سؤال> کیه ثم اوفيكم بها بنت الوراثه كما من وجرا خيرا ساز خيرو موند او مطلب موافق د دې د قوت شیزه تعالی او الله علیه محمد دیوکی و من وجرا غير ذلك زیرا مخالف في الذره د زمان د ملامت کی باندې